На місці чи загубилася? Випала немов гаманець. Але ж самогубство це страшний гріх. Так, це непрощенний гріх, Дмитре. Ти не можеш простити, що Петрик, позбавивши себе життя, позбавив тебе друга. Не можеш не картати себе, чому відпустив його тоді самого? Якби ти був з ним, усе було б інакше Я б не дозволив Хай би там суд, тюрма Я б допоміг, я був би поруч Але поруч опинилися інші люди Та хіба вони люди? Негідники вони обидва Я ще цього тюленя і кота дістану у мене з власні рахунки. Коли ви вчилися на четвертому курсі, він здав мене у КДБ. Як? А отак, Дмитре, написав донос. Це йому Ліза порадила, він би сам не догнав. Яка тепер різниця? Що ж ви мені раніше не сказали, я б йому морду стовк. Не варто поганити рук хлопчику. Йому вже за всі добрі справи починає повертатися. Та поки божого правосуддя дочекаєшся, він сам вибрав собі долю. Якщо почав колотися, довго не протягне. Ви бачили його руки, і бачити не хочу. Кожен злочин має бути покараний, рано чи пізно. І не хтось інший він сам себе покарав і за Івана, і за Галушку, і за Петрика. А знаєте, Софія Андрійовна, Іванові краще, він починає ходити з паличкою. От бачиш, Дмитре, є справедливість на світі. «А де це ви були, Софія Андріївна, в робочий час?» Демонстративно, голосно запитав її гарматний в «При всій чесній компанії», коли Софія, знявши з голови чорну хустку, витирала перед церкалом сліди сліз. Після недавній сварки вона з директором не дуже церемонилася – і теж у голос, не пильнуючи делікатності тону, відповіла. На похорон ходила Миколу Карповичу. На похорон нашого недавнього студента і хорошої людини. Цікаво тільки, чому я там була одна? І за класного керівника, і за викладачів, і за директора. А щодо робочого часу, оголосіть догану. Переживу. Догану ви отримаєте. Не турбуйтесь, я про це подбаю. Знавісніла Ліза. Ви вже зовсім знахабніли. Ходити на похорон самогубця. Це я вважаю політично неправильним. «А доводити дитину до такого кроку ви вважаєте політично правильним?» Тихо, не підвищуючи тону, втрутився м'ягко. Усім замкнуло мову. «От тобі й тихий, лагідний Віктор Анатолійович». Гарматний не чекав такого. «Доводити? Кого доводити?» «А їздити вулицями п'яним – це правильно? Це ви схвалюєте. А вбивати людей – це добре?» «Не грішіть Миколу Карповичу. Бійтеся Бога. Хіба Петрик убивця? «Вбивця той, хто назвав його так», – додала Юлька.